Вигулювали дітлахів і собачок, сміялися. По той бік вулиці нудилася травята зі своєю клейончастою торбою. Забачила зірку, замукала. «Ійка! Ти навіщо сюди ходила?» «Я сама прийшла», затиналася травята. «Я сказала, Ольга хороша». «А вона говорить...» У хорошої діти не труяться. Гійко, скажи їй. І Ліда хороша, і всі хороші. Більше сюди не ходи. Клацав фотоапарат. Зірка виходить з прокуратури. Зірка бере за руку травято. Зірка з травятою йдуть вулицею. Слідша запитала слухавку. Станіслава Павловичу? Як у тебе? За мид до кабінету ступив ставний вродливий хлопець з пещеною чорнявою борідкою. Ось ось і ось, а викладав перед слідчою: Доповідай, це акти на зіпсовані продукти, за місяць до отруєння. Ось партія лімонели, зараженої глистами. Тривогу, між іншим, зняли шеф-кухар і сестра король. Постачальники своєї вини не визнають, посилають на висновок санлікаря, що риба придатна для громадського харчування. Так і пишуть, риба з глистами годяща для дитячої їдальні, для елітного ліцею. «Ліцей же у нас, а не на Марсі», зауважив Станіслав Павлович, «а висновок у них із засторогою. Лімонела свіжоморожена, Умовно, це підкреслено, умовно, придатна для закладів громадського харчування. Що то є умовно? Хочеш їж, хочеш викинь, а грошики сплати. Їдальня вилучила залишки риби і з актом повернула постачальникові. Аналогічні акти на задавнені сосиски і кондвироби, але все це до того. Є експертиза по перегуді. Не можуть встановити причину. Бракує обладнання. Лише на Миш'як і Бор перевірили. Реакції негативні. Розкладемо пасіанс. Гробницю Наполеона? Не клич з лісу вовка. Дітей привезли до лікарні один за одним 28 і 29 квітня. Які це дні? Вівторок і середа. А в понеділок вони ходили до ліцею? Я запитував у батьків. Вимальовується однакова схема. Дитина у неділю скаржилася на живіт. Хто дав марганцівки, хто не звернув уваги. У понеділок дітей до ліцею не пустили. Стало гірше. І лише у вівторок, коли у дівчаток Пономаренків почало відбирати ноги, мати викликала швидку. У середу до лікарні потрапив останній хлопець. Він жив з бабцею, батьки за кордоном у відрядженні. А коли потрапив холодильщик Перегуда? У понеділок його швидка забрала з роботи. Кепсько! «Ми не встигли з ним поговорити. Що їв, коли, скільки?» «Ображаєте? Мені хлопці з ліцею сказали, що його, коли він там холодильник лагодив, запрошували поїсти». «Хто?» «Діят сестра». «Він їв?» «Певно. Чергові пішли, а він ще поровся в холодильнику. Я, наприклад, переконаний, що отруїлися всі наприкінці дня». Хм. Елементарно, Ватсон. Хто їв упродовж доби, цілі і неушкоджені, тож у загальному казані все Абгемахт, щось трапилося з порцією для чергових, тобто із залишками. Хто там був до кінця дня? Зачитую Шеф кухар Губська, Посудниця Олійник. Вчителька Сымчич и постраждали. А диет сестра...